Boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa 104.6 da FM Sempre en Galicia, para todos vostedes aquí en Radio Cornella Duas oriñas de radio para que todos vosotros mm, poidades entretervos eh, Pasar mm, momentos agradables O meu carón Armando Fernández e ali nos, mm, Na tecnicidade hoxe, mm, como está enlatada pois Outro grande mm, amigo noso, eh, técnico A máis non poder mar Mark Ford, Ford. moi boa tarde, benvido Armando moi boas tardes eh, Xulio, a Mark e a Comorón, a todos os rointes que non van ser poucos os que non están escritando xa vei, vamos a poñer un bocadiño de música como facemos sempre para despois conectar con Galicia e mm, facer a primeira conversa ou a primer cos, cos convidados que serán nesta primeira ocasión de tanto vamos ala Pensando que cunchulaba Y opino como era Bebe Poderme chorar churada Ay la la la la la Ay la la la la la la la la la la Eh, queridos ointes eh, temos outro lado do fio telefónico e, e virtualmente a Cristina Corral xunto con Leandro eh, nos chamamos precisamente a estas dúas persoas porque acabamos de saber que teñen eh, eh, no forno a, a pique de sair un traballo extraordinario que Cristina nos deixou saber chábase algo así como mm, no fallado vamos a dar a benvida aos dous moi boa tarde eh, Cristina Boa tarde. Eh, Moi boa tarde, benvido, Leandro. Moi boa tarde. Gra Graciñas. Cristina, preguntoche a ti primeiro. Mm, mm, satisfeita, lóxin, lóxicamente, por ese, eh, esa publicación que está... Eso, eu dixo no forno, pero me parece que xa está saindo, non? Sí, sí, sí. Eh, feliz, feliz pola por primeiro por porque se publique, claro. Eh feliz pola compañía, porque eu son unha absoluta unha absoluta fanática de de Leandro Lamas si, eh, si sí, sí, que está fora do forno, realmente xa temos os primeros exemplares e a partir da, eu penso semana do 2 de de febreiro, bueno, esa que entra ahora, xa estará nas librerías, dispoñible. Mm, bueno, eh, falamos de Leandro, pero non dixemos por qué. Mm, dinos, Leandro, que cal é a túa aportación do pois a miña aportación foi ilustrar ese texto tan tan chulo de Cristina. Eh, foi un placer, a verdade, que xa levaba moito tempo aí que xa parláramos de de desde hai moito tempo, quedou foi quedando aí, foi quedando. E por fin Eh, saiu eu bueno, ainda non teño nas mãos pero xa, xa saiu do copo eh, ilustrar eh, eh, algo que, que, que non oso magín, bol, polo menos desde a miña uh, perspectiva o, o no fallado é algo que está moi mm, por riba da nosa vivenda non? si, sí, porque a verdade é que claro, o fallado eh, ten, bueno polo menos eu sempre se non é un fallado é unha bodega ou algún casetucho onde onde hai cousas así bellas que de vez en cando vas a elas é, é, son, bueno, moitos recordos e moitas sorpresas que aparecen por aí, é sempre bueno, unha metáfora moi moi bonita, pareceu, mamín Con, conectou, conectou contigo precisamente o fallado posto que Cristina dicía que xa fai moitos anos que o tiña si, sí, escrito es escrito, mm -hmm. no? Que esquina? 8 anos concretamente desde no. o 2014, porque sí. coincidiu que bueno, destas cousas da vida, eh, meu pai eh estubera en hospital, tivera unha convalecencia longa pois pues, por eh, por unha operación de vesícula que en un principio iba a ser unha cousa tonta, pero complicouse e entonces tuvo que permanecer no hospital máis tempo Entón, eu, polas noites, como, bueno, non é moi fácil dormir eh, Antes estaba, además estaba no antigo hospital de, de Lugo Antes de estar Oula, o Ula, o, o que non, o tal entonces bueno, os muebles de antes para dormir non eran igual que os sea, de agora entonces eu, como non dormía moito, adicábame a escribir entonces bueno, noite tras noite, iba paseando polos pasillos E eh, inventando un mundo imaginario Foi máis gracia que eu preguntei a Leandro o tema da imaginación, porque eu decía cando, cando comentaba eh, a saída deste libro que só un toleirán como Leandro eh, ah. podía ser que eran de imaginadas toleadas dunha tola como amigo, o sea que en ese sentido a tolemia ven nos moi ben conxuntada e fixou un traballo sí. extraordinario como se se meteran a miña cabeza totalmente. Botamos unhas pues... risas imaginando certas cousas. O se dicía antes, por ejemplo, do, do fallado, é ¿no? aquello que dices, vamos ao fallado buscar isto, si é que está, eh, tamén dices, pois eu penso que está no fallado da miña memoria. Uh -huh. Uh -huh. E é como se utiliza, pois utilizamos a cabeza, utilizámoslo como fallado tamén. Sí, claro. Uh -huh. Vale. Ah. Sí. De, feito, de feito, Leandro, que como vos decía, es moi imaginativo imaxinou de un xeito bonito este libro e é eh, o libro de cuadrado, formato eh, literalmente cuadrado, pero na súa cabeza o fallado era un sitio triangular que coincide uh -huh o cotellado, mm. ¿no? Mm. Sí, Entonces, sí, sí. Leandro decidiu facer as ilustracións triangulares, que me parece unha idea fabulosa. Sí, sí. sí porque o triángulo así, a verdade é que é algo como moi moi recollido, ¿no? Me dá faca sensación de, de un fallado sempre algo, bueno, eu imaxinei así, no? como ese triángulo é uh -huh. eh, dentro pois pues, é como un alcaldeador. Se non sí, se dicen sí. os remates, non? Se fose como máis aberto, pues, podía ser outra cousa, tranquilamente, que non fosse un fallado. Sí, sí. E, bueno, é despois que tamén isto daba xogo a introducir o texto neses focos que quedaban sen pintar. E, sabe, unha cousa super, curio bueno, super curiosa, quero dicir o millor o resto de, uh -huh. de persoas, non o saben o resto, que non se sean lucenses, Eh, que, eh, claro, eu puxenlle de título non fallado pero todos os lucenses sabemos que os fallados en Lugo como se chaman rochos, rochos. No, uh -huh. rochos. <ríe> Entonces estando en provincia de di rochos, dicen. Pero que, okay, de que me estás a falar? Sí, sí. Pero eh, no, o fallado é para o resto da humanidade, pero os de Lugo sí. non temos os, os xogletes e todas estas cousas, temos los uh -huh. no, rochos. Sí. Rochos, que Bueno, o fallado tamén eh, o fallado normalmente están nas casas. Nas, sobre todo nas casas eh, solaríacas da, das aldeas. Eh, mm. Os rochos están na cidade. Claro, sí, sí, sí, sí, totalmente. Por eso digo que eu, cando, cando penso en ese fallado, mm. eh, que non temos casa, <ríe> eh, pensamos nese rocho onde van todos os xoguetes, todos mm. porque... Non o comentábamos, pero realmente non. o fallado, bueno, é un texto rimado, eu adoito escribir para as crianzas en verso, porque me parece que é unha bonita maneira de que memoricen de algún xeito o texto. Entonces o fallado que fai é eh, practicar as letras, porque é unha vexedario realmente, eh, a través dun mundo que inventa unha nena cando chega o fallado da casa do seu avó, do seus avós, era da súa avoa. Entonces, eh nese fallado é donde está o mundo imaginario que la topa e donde están todas esas cousas que vos contar, esposos os xuguetes de cando somos nenos, os tebeos, eh e entonces ela imagina o que sería eh, o sítio ideal de xogos. Uh -huh. Eso, eso. Eso é unha satisfacción para nós, quizás tamén, eh, quizás está, está escrito para cativos, pero pero nós atoparíamos seguro cando cando cando teñamos nas mans sí. atoparíamos moitas cousas que que de cativos nós teñíamos helicos, que ter no. de madeira, xo, eh, cousas de, uh -huh. de cousas uh -huh. que hoxe en día son difíciles de, de empregar, como por exemplo un aro ou o... soldadiños de chumbo ou de sí, madeira, ahí por aí estamos Por ahí están los soldadiños eh, agarrando las bonecas, bonecas por la cintura. Sí, sí, sí. sí, sí. Por, por cierto, entonces, en esas ilustraciones... Por cierto, antes de, de, de continuar, creo felicitar vosotros dos. A ti, Cristina, por la escrita, eh, por, por esa creatividad, y a ti, Leandro, por esa... Eh, expresión pictórica que, que, que, que hai que agradecer non por pa, para o fallado, sino tamén para unha cousa que acabo de ver en internet, ese, ese apoio grupo de apoio a Stan Xugeira son bravos bravas si, si, si eu sou moi fan da Stan Shugueira, xa era de antes eh, e a verdade é que é moi emocionante ver, bueno, verlas así como como van triunfando leonovas que son e o futuro que teñen. Más que o que Eurovisión en sí, que a mí non o festival, a verdade, pouco non, pero sí que, bueno, o recoñecemento que teñen, eso sí que é moi sí, de, de valorar. hai tempo que non tivemos a ocasión de poder entrevistarlas, eh, eh, eh, bueno, pois pues, pois pues, periódicamente falamos con elas, con Aida, mm. con, con, eh, eh, eh, son encantadoras, non? Son, son, son. son, sí, sí, sí, son sí. Aparte de grandes, teñen voces extraordinarias, a voz é, é fantástica, non? a parte disso, que, de eso que tamén poñen unhas unhas eh non sei, unhas letras e unhas cancións tamén moi moi ben, moi mm. ben arranxadas. Ses, nos contaban o no, concretamente coñecedes, non? A sí, eso, sí, sí, sí, claro. Claro. Cés, cés que tengo un má, pouco máis fans. de sí, ten un pouco máis de experiencia nese aspecto e, e pois contábanos que que admiraba muitísimo a a, a ela, non só por o traballo que que que lle dedica, senón pola el yo yo cuidado que teñen a su voz son, sí, sí, son sí, sí, sí. voces extraordinarias e famosas Si, sí, e a volta que lle deron así tamén ¿no? de, traendo hacia algo tan moderno del de a raíz Si, eso... e sí, ademais gabándose, presumindo de que, eles, claro, claro. De, de que elas cantan sí, como a bellas, porque si, sí, porque sí. as bellas deronos a coñecer ese, ese seu traballo mm -hmm. extradiario E ¿no? mm -hmm. arrastran a moita subendude, nun momento en que eh, a situación lingüística engan A Galicia é, por moito que, que digan as autoridades, sí. eh, bastante triste. Eh, estamos vendo un repunte da xuventude, tanto do tradi, da música tradicional, como do uso lingüístico e, sobre todo, das costumes, que, como dicen elas, representan a unha estela de mulleres que que leva traballando a Prol da Terra xa non non non, non sino culturalmente eh pola tradición, pero decir, o sea, tanto de roupa como de cultura, como de lingua, pensas. Sí, sí. Hay que apoyar aí esta noite sí. todos cuaternos. <risa> <Todos, todos risa> bueno, pois pues, pois pues eso, felicitacións Leandro porque é es chulísima esa eh, ilustración. Echa roubar para poderla no poñer no noso encantado. A ver, roubar entre teño comillas. Que, Julio, teño que dicirvos unha cousa. Dime. El non o dice, pero vou no decir el, vou no decir eu. <risa> Leandro eh fai ilustracións por encarga eh unha cousa que se chama encomendas. Mm. E eh, se ti que resfacer un regalo a alguén, cóntalle a historia de esa mm. persoa, onde parella, porque de feito o pre, o primeiro o primeiro ilustración que tiven de Leandro nas miñas mans eh foi unha encargada que fize para unha boda. Contei claro, a historia do Si vedes, es, vedes eh, a historia vista por Leandro, é fantástico. Así que todo mundo que queira facer un regalo bonito xa sabe onde ten xa máis. Sí, que, sí, que non, de, non deixa de ser como ilustrar un conto, no fondo. Porque sí. moitas veces yeah. me preguntan que que prefiro e tal, eh, pero como tampouco hai tanta diferencia, non sabes? Porque eu levo un, ao meu terreo, pero sí. en realidad cando alguén me con... Bueno, a veces pois pues son cousas máis específicas de un momento determinado que pa... queríamos reflexionar este día que pasou isto tada... outras veces eh, simplemente eh, pois pues, que me contan pois pues, nada que é para unha persoa que lle gusta moito ir comer bocatas de chorizo ao lado do río, pois come xuxar moi ben, moi ben hai que entrar a velas, hai que entrar a velas porque son magníficas na súa página web pois, pues, pois, pues, teremos que estudiar dúas unha delas é eh, que resulta que Radio Cornella cumplirá 40 anos eh, bueno, no, no que de... ocasión no mes... que ocasión para ter unha encarga pois, <risas> pues, eso cumplirá 40 anos despois, quizáis, como xa teñes o seu contacto, pois pues, xa falaremos con él para darlle, non somente a idea posiblemente sea unha cousa interesantísima o mellor facer un, un logotipo para para o noso propio programa ou para o programa de... de, de, de, de, eh, de Galegos Novais pues, etcétera, que me das sí, unha idea sí, eh, Cristina, extraordinaria na súa casa, casa. <risas> porque no, no, no, nada, nada. <risas> Eu vou contratar de manager a Cristina Un sí, señor, sí señor. No estamos nos, nos gabamos, nos, nos gabamos de la cada vez que que con contenta con, con con, con todos muy amables todos. Da gusto con... pasar los sábados por la mañana así. Bueno, bueno, vamos a, a rematar o programa que tampoco queremos a, a conversar con vosotros que tampoco queremos entretenernos demasiado. Rematando no, vamos a, a, a y meternos un poquiño máis dentro dese traballo de, de, do fallado anos. Eh, xa nos dixeches adiantache as cousas, pero algunha cousiña máis, non? Eh, digo teu, si eu, eu iba decir que que realmente eh, eh, no fallado o que pretende un pouco eh, contribuir, bueno, por suposto, se sabe des que eu escribo mayoritariamente en galego, eh, habitualmente non falo en galego, porque somos esa xeración que se nos educou eh, en castelán. Eh, entón, se eu falo galego, porque me falo galego, pero a, a língua materna eh, é o castelán. Eh, que pasa? Que na miña vida, toda vida, xa, todavía se fala o galego, entonces bueno, eh, eu digo, como vou a para contribuir de maneira natural, entonces pues si sí, por eso escribo en galego. Y este conto precisamente o que pretende ser é unha contribución o alfabeto. Non hai moitos alfabetos en galego. Entonces eu o que pretendí era eh, eh, ilustrar un pouco este esta parte, bueno, ilustrar non, que ilustrar é a parte de Leandro, <risas> ilustrar metaforicamente que Cre crear eh, E, de feito, é gracioso, porque xusto eh, coincidiu que nesta etapa levaba moito tempo sin sair a veces adiós un galego, Eh, hai un por aí eh, que se utiliza eh, que se e tal, pero xusto ahora que salió o noso, tamén salió eh, o de Eva Mejuto, que é un animalario eh, un avestario con animales tamén en galego, así que bueno de estar un pouco en ermo o panorama bueno, non en ermo, había pero poucos ahora pues dispoñemos de, de dos entonces bueno, pretendemos eso que os nenos, que as crianzas, que as nenas aprendan eh, o idioma de cativiños dando un recurso en, en galego. Pois parabéns e felicitações. Bueno, eso es e, eso a min houbérame servido. Cando eu era cativo, resulta que foi unha a escola con 8 anos. Eu estaba eh, eh, nací en Cortegada de Baños, pero criei me coa miña avoa no nunha no, no aldeiña que se chama Covelas que está perto de, de Celanova Zelanova. Entón cando foi unha escola, pois, o, o silabario ou o catón que tiíamos aí, pois resulta uh -huh. que que tiña unhas letras que con con dibuixos, dibuxos, non? ahí eran e iglesia ya bueno así muitas delas sí. pero chegaba a M ya M e, e, eron, am, era lógicamente pois pues, encasteran unha mariposa uh -huh. e eu, eu cando aparecía M lía volvoreta yo <risas> Yo, claro. maestro, dábame dúas dúas rabazadas, non sabes? Uh -huh. Entendidamente, a mí hai unha mistura Si naquel momento o, o, o silabario me puxera o, o, a bolboreta, pero coa ese sí, o, coa V de bolboreta, pues mm. claro eu eh, entendería eso, de, pero claro a traducirlo castelán, para min era sí. dificilísimo Eu escapaba, eh, eh, cando me, o maestro me batía, eu pues, escapaba a casa da abuela e eh, dicía eu a, a escola non vou porque me envía ali unha bolbretta e o maestro dixía que non. <risa> Estaba embolgado, es... maestro. Sí, <risa> sí, <risa> sí. Sabes, hai outra causa. No momento de escribir, bueno, eu xa pues comentaba que, que era un libro rimado, que que en verso eh e entonces eh, a sonoridade do galego, bueno, non o digo eu, eh, dixo Alfonso X, quero decir, para que, es, que está en verso e además está en aniversario. O, claro, o so para escribir o galego é eh, é eh unha lingua moi sonora, moi moi cantarina. Mm, eh. eh, de feito, se si tedes un cachiño temos o, temos o, o conto o grabado, non é moi longo temolo grabado, podemos escoitar en calquer momento e veredes que a sonoridade do galego para, para a poesía é, é, é bueno é interesante sí. lembro que cando, cando publiquei eh, os poemas do Río que é unha obra de teatro Eh, presentámola nun colexo de, de Ferrol eh, A mestra fixo a representación con todo o colexo no? Porque Ay. era unha actividade conxunta E foi gracioso porque cando chegamos eh, En Alaxe eh, Dixonos eh, a directora do colegio eh, Estou por falar coas editoriais para que empecen a facer os libros de galego en verso, porque todo o colegio xa sabe o papel de todo o mundo. Uh -huh, sí. Entón, isto decir que, mm, rítmicamente, pois pues, claro, sí. quedase eche máis na cabeza e un xito de que os nenos e as nenas claro. que o galego como, como lingua sí. propia. É eh, como as melodías nas cancións tamén, uh -huh. que é uh -huh. Claro. Cando, cando aprendíamos a tabo de multiplicar, esa cantinela Cantándole. de uno por la primera esto efectivamente sí sí mm pois pois a, acepto o teu reto a tua proposta Cristina que sí, si, que se si queres mo, ma, ou mándame ma la mandasme ma directamente e poñémola despois, despois de falar ou si queres claro. cando ti queiras a verdade é que claro, para claro. min é, mm, é extraordinario e fantástico non sei que tempo que levamos se si si, si, si si estamos incomodando demasiado pero quería que que, que tanto Tanto ti como a Leandro nos dixerades que propostas tendes, que, que, que traballos tendes como objetivos, seguro que pre, preparados ou, ou en, en mente Pois pues, o, o seguinte que vamos a hacer e ir ao salón do libro, veba, Leandro Si, sí, si, sí, si sí, sí. Aí temos a eh, medio preparar un, un show <risas> sí, sí. temos aí un cobrado e sí. o show preparado para sí. o mes de marzo eh, o 20 concretamente estaremos no salón do libro infantil e juvenil de Pontevedra uh -huh. estaremos os dous xuntos porque claro, Leandro está en Narón e eu estou en Pontevedra entonces temos que eh, acordar os shows e probablemente eu visita algún dos coles da provincia de Pontevedra para o día de... Eh, o día odiada, da poesía semana da poesía probablemente este en Chancela seguro e tal vez en San Benito de Leeres tamén Carai, no, que cara ben <coughs> Por, ¿Qué, qué Que sitos máis emblemáticos fantástico. escoito <risos> si, es cousa es, es que quen edita, quen que, edita o, ese traballo. claro que non falamos disto aínda. Pois pues a editorial é Embora, é unha editorial da Terra de Leandro. <risos> sí, de, Son de Ferrol, aquí. Bueno, xa editai, xa ilustrai varios libros con eles, si. Sí. Sí, sí. Leandro tra traballa moito con eles e e eu eh unha serie de de, de, de con eles tamén que se titulan De paseo, entonces mm. eh Pasea, Paseamos con determinados nenos por cidades de Galicia, De paseo con Paulo na cidade de Lugo, De paseo con Crunia en eh, a Coruña, eh, De paseo con Elena por por Pontevedra, entonces vamos facendo un paseo por distintas por distintas ah, eh, ciudades para enseñar a los nenos do que hai nas súas cidades Pois, claro. eh, para nos sería mm, extraordinario proponervos que viñerades para o Dío do Libro aquí en, en Cataluña ¿no? en Barcelona, porque dice ya a editorial que podía eh, ser un momento extraordinario para a, a Feira do Libro daqui, eh, porque é unha festaza, sabes, o día 23 de Abril aquí, ah. faise bueno, a, a Rambla de a Rambla de, de Barcelona de Bar a Rambla de Flores, de Seo de gracia, enxese de milleiros de, sí, sí. de fans da, da lectura e da escritura e o efeito de tervos aquí para que asinedes algún libro, sería extraordinario Pro, co editorial es, como pro... un helicóptero o algo. <risas> no, sí. a ver, a ver, un pequeni un stand ou, ou a Caronda do Centro Galego de Barcelona, pois pues, sempre lle dan permiso o Centro Galego de Barcelona para poñer ali un, unha mesiña. E a mellor pois, mm... claro. pois pues hai que falar con con Miguel Tobal ou co consorcio porque quen distribúe o consorcio editorial, entonces algo hai que sí. es... algo Sabedes que un dos meus Profesores máis queridos Na Universidade de Madrid era catalán entonces era unha cita Obligada, Joan Sabaté Faleceu oh, eh, <risas> aí uns anos Admirado, Joan, admirado eh, Me chamaba todos os anos Desde feira do libro Era como, como unha cita mm. ineludible jo, jo. Para eh. a súa filha e a súa moña Sempre me escriben, así que O san Jordi en un valor especial claro Hombre, es por, por eso decía por eso decía por, por dos razones una de las eh, poder disfrutar de vossa presencia y al mismo tiempo de, de que nos asindes un libro yo yo uh -huh. mismo y, y por otra parte pues eso grabarse de, de galegos aquí en catal hay, hay que, pero... hay que enza aí que poderatar unha pensada iso. Claro, claro, volta, Le Leandro, tiinas ti nas ilustracións tamén non participas tamén en, en a gra en grafitis ou nalguna outra cousa que que, que teña algo que ver co coa túa creatividade pictórica. Eu básicamente, o que fago son, a verdade que levo sin moito tempo. Eh, pintar o que falábamos antes non obras así encomendas personalizadas levo un, enganchando ganchando unha con outra desde hai moitos anos eh, pero de vez en cando tamén fago eh, por exemplo murais eh, nas escolas de feito, bueno fixen por aquí recentemente, pola comarca, sobre todo, sí, sí, sí, en Coluña sí. tamén, en Cedeira, pintei un, a ponte, bueno, así, sí. moitas cosas. Básicamente, o que fago é pintar no me obradoiro pero de vez en cando sí. tamén xa agradeixo de sair así, ainda mm. que máis barulla un pouco todo máis, porque te xa andar, claro, co sí, carga pa aquí, que xa andar, no é un traballo máis eh, bueno, máis máis duro, digamos, porque sí. eso, pasea pa un lado, pa outro, non sei que tal, pero, sin embargo, te vez en cando se agradece. Non, e ademais eh, ten máis visibilidade tamén, eso... e iso... Iso sí, a verdade é que sí, é porque a veces nos parece que se, se estás na rede xa te, xa te ve todo o mundo, eh, é unha visión así un pouco eh, pobre, porque eh, sí que é certo que cando facen certas cousas, como, por exemplo, un cartaz dun festival, Eso dáche moitísima visibilidade eh? e hai xente que a mellor eh, pues, só viu eso de, de ti, pero a mellor é un festival que ten moito, o que sei, o festival de Pardiñas, por exemplo, que fixen as ilustración, o, a, o sea, ilustración do cartaz. Pois ese cartaz chegou a moitísima xente que a mellor pues, que non nunca viran nada neo, non? Que sí, eh, sí. eh, os cosmoraes pasa igual. Sí, sí, sí. Claro, pois pues... Por eso preguntaba, que, que a amplitude do, do, do, da creatividade pictórica é bastante grande, non? Pero, e ao mesmo tempo, o efeito de que Fagas Murais, tam, seguro que ten non somente visibilidade, sino que ademais dá máis apousento a, ao propio artista. Mm. pero yo mesmo pasa cos Co, co co eses fascímenes como se chamaba que ahora... os fascines non no. que... a ver como se chaman eses traballos que, que, que nos que ilustra de revistas como Holinx os fascines eran si sí. sí. pues sí, os pastines Sí, sí, os que oh, as revistas que, que que as bandas deseñadas, os cómics. No? Ver, eso, exactamente, esa exactamente, eso, eso, eso. as bandas sí? deseñadas e de cómics. Sí. Mm. Eu iso teño feito hai moito tempo, pero agora non falo, verdade. Mm. Da queda que que comezei así un pouco a ilustración que facía bastante, pero Es algo que da muitísimo muitísimo trabajo. Sí. Uf, yo valoro mucho lo que no lo hace. ¿eh? Después sí que no ten tanta discusión. Es como, es como para un mundo muy... muy bueno, o sea, hay mucha, mucha gente que sí que, que, que es seguidora de, de, de la banda diseñada, pero non non, non tanto eu eu, Sin quería embargo, trabalho, eu quería introducirche iso polo feito de que hai tendencias e ao mesmo tempo pois pues, non se parece que haxa eh, eh entre eles que non queren algúns parece que teñen un, unha definición de, moi moi específica eh, eh, van en contra de, da, da ilustración non sí. que foi eso por culpa daquele atentado que pasou en, eh, en Francia non Ah, pues non sei, non sei. Eu creo que, bueno, que, que non... Bah, non... Non son, non ten... Unha cousa non ten por que estar a mal coa outra. quer decir dicir, pode facer ilustracións, pode facer banda deseñada, pode facer murais, todo, todo é da mesma raíz, non é da plástica. Eh? Claro, claro. claro. Eh, de un normalmente casi al menos algo que repito moito, non que teño a sorte de que me van sempre me propoñen cousas que me fa, que me gustan facer. Pois a pues, mellor pois pues, pídeme un cartaz para un festival de teatro no, ao que eu iría como Sí. Como, bueno, pues como público ou un festival de música ou sí, eh, sí. Do de cerámica non sei que a verdade é que sempre nese aspecto despois a xente que me encarga as cousas tam tamén é algo que digo moitas veces que tamén unha vez de que despois a colleces, porque venen buscarlo, ou botas unha parolada con eles. Eu sempre digo que me dá a impresión de que é xente co que me iría de viños, non, <risa> <risa> <risa> sí, sí. Pues, non, pues. non é? Non me xente, non sei... É... Sempre me pasa iso. Pois alegramonos moitísimo. Sí. Pois xa temos o teu contacto e eh, intentaremos eh, eso, propoñerte esas dúas cousas, a ver a ver se si entra no noso presuposto e eh, eh, poder facerse algunha encarga, tanto para a Radio Cornellá como para a Radio San Boi, eh, para nos, por, os nosos programas, Galegos no Novaes pues un... ou, ou sempre en Galicia. Eh, eh, se si chegamos... Se si veres a súa oficina... Madre mía, que oficina máis bonita Aí pinta calquera Non sei se si Deus, como eu na safadía Era capaz de facer algo Seguro que un Seguro que te iluminas Para fazer moltras, sí. Moitas composicións poéticas sí, hmm. Eso, pues eso te... ajuda a iluminarse a iluminar, sí. Claro que sí Eh, eh, sí, eu creo que que un, un escenario así agradable polo menos a mín ajuda sí. no, claro. Non foi falta luxos, ni moito menos pero no, no, ter no. unha música agradable ter un ambiente eso para mm -hmm. mí no Sí, <risas> señor sí, sí. Sí. Bueno, pois pues, eh, volvo a repetir, non sei sé si se o asunto de... Mm, que estamos a falar, pois vos entretende demasiado vos eh, incomoda por o tempo que lle dedicamos, pero isto coito unha o estar ao lado precisamente pertiño do mar, eh, eh, Narón é eh, eh, eh, eh agradable para poder eh, traballar. Sí, eu estou en Ned, que está ao lado de Narón, pero eh um, é máis curioso, porque é como que um, non é que os xa moito de ir á praia nin de, no verán, raras veces piso a praia, sí. Pero sí que de vez encando tan ache como ah, é quando vas en bici, eh, ao mellor vou bon, unha bici hasta a Faro de Meira ou por aí. Uh -huh. e poste ali non sei, é un rollo así como que vas, enche en peito. A a ría, yo yo lloro no mar, claro que si. Sí. Sí, sí, sí, sí, claro que si. Sí. Por certo, a creatividade vem traballando, no, no, non se no, non aparece así así, así como así, non Cristina. <esi> Sí, a verdade que si sí. E sabes o que comento Edu? Que a creatividade no meu caso sempre ven Cando estou facendo algo que non me gusta E como non me gusta E me aburro eh, Algunos meus sí, contos non cero preparando as oposicións. Con eso vos digo todo mm, Claro <risas> Non era boa Cristina A creatividade penso que é como unha vía de escape Polo menos no meu caso no que claro, eh, sí, sí, hay momentos sí. que estás más inspirado que otros pero realmente para mí como un placer pues realmente algo que me que me que me gusta entonces uh -huh. cuando esto facendo algo que non me gusta, digo, buf, e entón se millóns de millóns de cousas. Aí, en a ducha, que eu sempre digo que teño a oficina na ducha, como non paro, que estou todo aquilo bule, bulebulebulebule. Bule. O sea, a sitio onde estou quieta, e pago de cantar como fan algúns na ducha, pois ti, eu estou aí tu, tu, tu, tu, tu a dándolle Que mellor dito mellordito, dando yo fallado. Sí, aí, por que entase mo fallado e entonces. Moi moi Bueno, Cristina, botencho -te que dicir unha cousa que non xa comentei eh, no seu momento, eh, eh, as felicitacións que recibimos cando enviaches mm, aqueles poemas os cuidadores sanitarios foron enormes foron grandísimas a verdade é que moitísima xente algúns deles choraban coa túa aportación e o agradecemento aos, aos sanitarios de verdade que foi precioso foi Eu... extraordinario, eh. Como... É moi, parecido, é moi parecido, porque parece que agora seguimos eh, o sea, como se si todo xa pasar e realmente hai xente que está aí ao pedo cañón. Eu simplemente penso nas persoas que nos están vacinando cada día, movilización sí. e ese proxecto que se con Aurora eh que tamé ilustradora, con Aurora Cascudo e con e con Gala Cuesta, que é reposteira te fai produtos eh, eh, para persoas con alergias, porque realmente todo partiu de de dunha petición dela. Entonces, claro, foi un proceso bonito, que por lo que recibimos moitas felicitações, pero os que as que realmente teñen que que son a xente que está aí a o pedo cañón todo, todo este tempo porque isto parece que non ten fin que aburrimento, dios mm. mil mm. bueno, pois pues seguro que esta, pro, esta podremia, no. como lle digo eu seguro que rematará pronto Leandro agradecemos moitísimo, non te queremos incomodar máis nada, é eh, entonces... un prazer conversar con vos yeah. No outro momento, como xa temos o contacto, no outro momento ponemos en contacto contigo, pero non te esquezas que te incomodaremos para que a ver se si somos capaces si capa de chegar a un acordo para esa proposta de, de ilustración. Pues, Julio, tú tú te falar con, te con el de teatro que tamén ten hai un, un equipo teatriz moi interesante porque non di nada pero xa cha logo vou contando eu o pois pues, pues, tenemos que aproveitar tamén porque nos xa sabes nós eh. te, temos esa eh, esa vena teatral temos un equipo un, aquí uncun compañía un, un compañía que se chama anduriña e eh, eh, eh, interpretamos unha obra eh, teatral cada ano e por culpa da pandemia estivemos aí un pouco parados, pero pero si si te, somos capaces de, de, de interpretar algo que que, que nos guste entre todos, si nos propón precisamente Leandro unha cousa que sea, pois, pues, que as, podamos interpretarla. Por exemplo, os seus teatros son superdivertidas. É, <risa> é, <que>, é fácil <risa> para nos Hai unha conversa con el que vades a botar unhas risas vale, tremendas. Vale. Pois, pues, é fácil para nós porque porque eso temos unha edad. Sí. ¿Sabes sí, sí, sí. el que, Xulio, o, o que mejor interpreta? Ah, no. O borracho. <risa> bueno, bueno, eh, eso, fue, <risa> eso fue... Eso fue una... <risa> o borracho fue divinamente. No, eso fue una... Eso fue eso una... fácil, meterse en un papel. ¿no? Fue, sí. no, para mí fue, fue muy difícil. Pero bueno, fue un aprendizaje no. que tuve que facer para para para... para para a interpretación... A interpretación... Teste do... que meter no papel así como fa de Robert De Niro de empezarse a, a rascar de verdade, non hai a toque. Érame moi difícil, de verdade, que me, me custou moito A próxima vez mandocheu eh, un viño de barrantes que xa non estuvo encampados claro. traballando e xa está todo solido. Pero entonces xa eso... non interpreto, entonces... Claro, xa é fluido. Xa é a palabra, fluir, Leandro. ¿Sí? No, eso, eso foi por culpa de interpretamos a obra de, de, de Castelao Sabes, vellos non teñen amarras E aí, ah, bueno, fuxemos unha unha adaptación ¿no? E, eh, uh -huh. bueno, sí, divertímonos moito e eh, ao mesmo tempo a xente gustoulle a miña interpretación ah, Pero fixen a escenografía para esa obra de, de Teatro do Morcego Celso Pará de... Celso, sí, sí, sí, sí, sí. sí pues esa, a, Cando fixeron a obra ese, bueno fixer a lle a estenografía. Cara bueno, eh, todo era o que falámos antes, non, que se diversificase un pero todo está relacionado, pois. Pues. Que sí. sí. eh, claro. o mellor non fago, que se hai que, si que facer algo de carpintería non fago eu, pero fago diseño, encargo mm, e despois eu pinto e curso pues, pois muitísimas gracias, Leandro, non te incomodamos máis que boca. de verdade que foi un, foi un un tempo extraordinario que aproveitamos moi ben e que as, seguro que os nosos entes disfrutaran con el. Graciñas. Pois. Eh, hasta outro momento xa, volvo a repetirche que xa te incomodaremos xa pues amaremos eh, eh, para ti Cristina eh, agardamos esa locución non esa, claro. ese conto tan pronto sí. como poidas envíanolo que emitímulo aquí na nosa radio moi ben, moi ben, moitas gracias a todos e ampetonet mo, mol fort para todos os, os catalás e os catalás que nos escoitan, tantos de adopción como os catalás é un placer sempre estar aí Nesa patria que xa é Irma. Sí, os, os galegos eso. do Mediterráneo. Eso. Efectivamente. Pois desde aquí, desde a Radio Corneiac, unha abrazada, e un patón. E un patón, sí. Moi ben. Veña, despe despedimos con música. Precisamente, me parece que a mellor temos por aí algo de tan xugueiras. Xa veremos. Veña. Os veña. Hasta Chao. Chao. No fallado. Viven no fallado, do abodón eladio Letras e xoguetes acaramelados Pintoxe conmigo, subida, tallado Veredes que mundo tan axetreado Allí, a dereita, aniñan as fadas Nas casas de cores, festa de almofadas nas bailonas, bonitas bonecas Bicos e bandadas de blancas labercas. Cada capitán leva unha caneca e colle da cintura a súa boneca Durmen deitadiños debaixo dos dados os máis despistados daqueles soldados Eguas elefantes e irugas danzantes escoitan ergueitas todas elegantes Fornidos faquires flamean con flores as focas flautistas que afogan os foles A mellor das troulas, o mellor galano é pasar as horas baixos de tellado, máxe a festa, risas, adoro, fallado. Con galiñas grandes e gatos galantes que agarimosos fan de acompañantes, hai un hipopótamo cantando hip-hop e un amendo que oxe o rei do rock. e os invitados a un iglu xigante voan en insectos moi interesantes nos kibutzas, fragas, kurdos e kenianos cultivan con clics mil kibis ananos e cando a lene lúa loce lebres amarelas lencan da lagoa Moiños de menta, mantas, multicores cobren as montañas e os montes menores E así, no fallado, pasou as horas todas, mirando xoguetes e vendo estas historias. Nas naves nodrizas de nubes a noces navegan os nove navíos veloces, cheas de morriña pero con empeño saltan dúas sardiñas subidas nun leño. Oito ourizos novos corren como a atolos xogando os peóns con todos os lobos E pasan polo porto popóns parroliños que pisan pa todos os pobres peiciños Con quinqués pequenos en varias banquetas, 15 quinces que máis quentan as raquetas Arras e os ratiños corren pola feira e cargan os carros con roscas enteiras Serpes y landeiras bailan nun salón, salón Son a, son a sensación En un pasado tempo neste gran fallado hai tantas vidiñas que un fica braillado Moitos dos tambores e trinta timbais Tocan temblorosos os ritmos timbais En un universo que ule a uva turman cinco urcos que tocan a tuba Nove vagalumes desevizosos voan sobre as vacas pollo veleidosos. Xatos xubilosos xuntanse a xantar tras dar o queichelo saen a xogar. E unzo de zapatos e zacas zamponas xa vos din adeus coas súas zamponas. E con esta festa do abecedario fechamos a porta do noso fallado. Vinde alguna tarde está vida do